Estét kívánok. A Klubráldékó zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutattunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és megmutatja azokat a zenéket is, amelyek meghatározták az életét vagy a pályáját. A mai adásban Györfi Ákos költőt köszöntöm. Halló Ákos, szervusz! Halló, szervusz, itt vagyok, a estét! Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, még ha telefonon keresztül, de legalább így tudunk egymással beszélgetni. Ha halljuk is egymást, akkor rögtön a telefonra is térnék ki, pontosabban arra, hogy te most fizikailag hol vagy ugyanis és a költészetednek a kezdetektől nagyon meghatározó témája a táj, a tér. Ezért először azt kérdezném, hogy meséld el, hogy most éppen hol tartózkodsz? Öh, hát öh, most éppen... Nem a lakáson belül, bár az is érdekel, de általában, hogy hol van a te otthonod. Fizikailag a bőrzsönyben vagyok éppen, mert hogy én már egy évtizede élünk, mi kismarosan a családommal, egy házban, ami az erdő szélén áll. Úgyhogy most építenek a háznak, itt a kamerájában üldögélek, ami az én, hát hogy is mondjam, itt a házban, ez az író helyem itt már egy ideje, ahol a családnak a zajai nem szűrődnek be annyira. Hát igen, az elég snasz lenne, hogyha az ember a bőrzsöny szélén lakik, akkor azért ne tudjon alkotni mondjuk, mert zaj van, és az zavarná. <gül> azért lenne némi irónia. Hát igen, de hát a gyerekek azok, hát csak olyanok, hogy itt hangoskodnak, és hát ennyi meg aztán rendkívül hangoskodó hangoskodóalkatúak mind a ketten, úgyhogy most éppen ide elzárkóztam előlük, legalábbis az interjú elejéig. Tehát akkor a költők már a spájzba vannak, de ahhoz képest nagyon de jó a térerő, mert az lehetne az is, hogy a Csehszlovák rádióval tudsz beszélgetni, és a budapestivel nem, de ezek szerint ez nem áll fel. Viszont ha jól tudom, neked az egész gyerekkorod ebbe a furcsa dunakanyari világban telt, ugye? Így van, igen, vagy hát legalábbis az életem első 30 évét éltem a ott nőttem föl, illetve hát, úgy, hagyjából 30 évet ott éltem. Hát onnan nem mentem annyira messzire igazából mostanra sem, mert, mert onnan most egy olyan 6-7 kilométerre vagyunk körülbelül, úgyhogy nem mondható, hogy annyira eltávolodtam Kornit a é, Igen, viszont az, hogy a természet és a lakott civilizált övezet szélén laksz, vagy a kettő között, az egy konkrét dolog is az esetben, de metaforikusan is nagyon sokszor a verseid is ebből a léthelyzetből indulnak ki, hogy ennek a két világnak, ha tetszik, mondjuk a peremén vagy. Igen, igen, ez egy, ez egy érdekes állapot, itt élni, úgy, hogy az ember hát a ögött az erdő van. Egyébként egészen az által az előbb emlegezett ö, ö, szlovák határig, ha, ha, ha nem is a rádióig, de mindenképp a, a szlovák határig, ami ide egy olyan 30-40 kilométer van légvonalban. Tehát, hogy az ember hát ögött ott van ez a, ez a rengeteg, ami még egyébként ö, nagy vonalakban őrzi azt az ősi állapotát, amilyen mondjuk 500 évvel ezelőtt is lehetett. És akkor az ember úgy érzi, hogy ö, kicsit itt is van, meg ott is van, tehát hogy ö, kicsit ö, bent hogy a, bent hogy az emberi életben is, illetve hát, hát a civilizációban, hát így mondjam, mert hát attól függetlenül, hogy itt élünk az erdő szélén van internet, a házban van wifi, és a többi, tehát hogy ugye ezek adottak, és ugyanúgy itt vannak, mintha, mintha mit tudom én, hol élnék, akárhol a világon. De amellett meg az van, hogyha itt most kimennék az ajtón, akkor, akkor azt hallom, hogy oda lent a földbe zúgapatak például, és hát óriási, hogy a csend is. Igen, de viszont most nem menj ki a teremből, hanem inkább hallgass meg az első számot, amit a te választásodban a nézők, a hallgatók is hallhatnak, bocsánat a nézők, jó, jól nézünk itt ki, ez pedig a radiohead hettől a Daydreaming című szám, és utána folytatjuk a belső közlés jó, jó. mai adását. Körfiákos költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai műsorában. És az előbb a természetről beszéltünk, és kicsit provokatív is lesz talán a kérdés, Ákos, de ugyanazt az inspirációt vagy ikletettséget tudja jelenteni a természetnek a közelsége, vagy egyfajta fásultság ki tud alakulni? Tehát teszem azt, ha valaki mondjuk Tisza mellett lakik, Tiszakécsként, akkor ugyanúgy ugyanazt a Tiszát látja minden nap, te ugyanannak a rengetegnek vagy a közvetlen közelébe, hogy kialakul-e egyfajta ilyen middászi állapot, vagy nem tud kialakulni. Ezt, mint alkotótól kérdezem. Ha, ha, hát erre azt lehet mondani igazából, hogyha az hogyha az ember a, a megfelelő érzékenységgel és hangoltsággal a, a, nézi azt, amit körülötte van, akkor a, akkor ez egyáltalán nem tud egyhangú lenni. Mert az erdő, meg a táj, meg ez az egész, amiben itt élek, ez minden egyes nap egészen ö, más arculatát mutatja fel. tehát nem lehet azt mondani, hogy itt nagy egyformaság volna, és ezért aztán nincs, ez, nincs is ez a fásultság igazából. Persze ha, persze, ha az embernek ugye rossz napjai vannak, hogy nem úgy kell föl, vagy nem tudom mi, akkor előfordulhatnak ilyen állapotok, de ezek hálisnak elmúlnak elég hamar. Életművedet szemlélve valósággal kirajzolódik, hogy a líra és az eszé, ha nem is egy fakad, de mindenképpen közös forrásvidékel rendelkezik. Úgy is mondhatnám egy kicsit megittasodva ezektől a naturális metaforáktól, hogy egyfajta szerű módon hatnak egymásra. Hogyan találtál erre a komplementatív filozófikus versnyelvre, aminek egyik pontja talán az eszé, a másik pedig mindenképpen maga a líra? Hát nem is... Biztos, hogy én voltam az, aki erre a hangra vagy erre a szemléletre rábukkant rá, rá, rá, rá volna, Nem inkább azt mondanám, hogy ez a szemlélet az, ami rám talált. Uh -huh. Tehát, hogy már, már az első időktől fogva, ad, tehát amikor elkezdtem mondjuk rendszeresen az írással foglalkozni, akkor már igazából ez volt az a hang, ami, ami hozzám a leg közelebb állt. Tehát, hogy ez, ez volt az a nyelv, az a szemlélet, az a... a És nem is volt, bocsáss pont. meg, hogy a szabadba vettem olyan lira eszmény, amit mondjuk meg kellett haladnod, mielőtt megtaláltad, vagy megtalált téged ez a mostani eh, paradigma? Tehát, vagy egyfajta lázadásnak, vagy egyfajta túllépésnek azért a te kö, költészeted elején is megvolt a helye, meg az ideje. Igazából... Azt hiszem, hogy rendhagyú módon, valószínűleg rendhagyú ez, mert nem ez a jellemző, hogy általában ebben az ügyben, de azt hiszem, hogy az én esetemben nem volt ez, hogy volt az elején valami, amit aztán később én meghaladtam, vagy amin átléptem, vagy amiről azt gondoltam, hogy az már a nem működik. Én azt hiszem, hogy már a legelején is valami hasonlót akartam írni, vagy hasonlóan akartam írni, mint ahogy mondjuk nagyjából mostanában is teszem. Hogy mennyire van azonosság a korábbi és a mostani egy versek között, arra később még visszatérünk, de most akkor arra kérnének, hogy olvasd fel az első versedet, illetve versziklusodat a mai adásban. Töredékek egy elveszett, elégjából címmel, utána pedig Brian Inno Deep Blue Day című dalát halljuk a te, györfi, a te választásodban itt ma a belső közlésben. Mindjárt Öredékek egy elveszett elégiából. Ültem a vízparton ezen az októberi délutánon, és éreztem, ahogy a föld megnyílik alattam, és éreztem, ahogy az ég megnyílik fölöttem. Egyszerre a föld és az ég egyetlen mozdulattal felhasítva a tér körülöttem, és ebben a tér és idő nélküli nyíltságban csak a víz fölött röpködő fecskék látványa volt az, ami emlékeztetett arra, hogy még élek, hogy ez még nem a halál. Egyszerre volt a, a félelem és az addig ismeretlen könnyűség, mintha minden, ami addig, ami addig a délutánig lassan ölő mérekként szivárgott szét bennem, most felrobbant volna. Ott heringet körülöttem. Mint, mint, mint a pernye, és vitte a akony felől fújó szél, ezt az egész mocskot, felkapta, megkavarta, és szétszórta a semmibe. Hol voltam eddig? Ki volt az, aki a halottak életét élte, a halottakét, akik körülvettek egész életemben, és azt hazudták egész életükkel, hogy csak így, csak erre és csak eddig tart az egész, és akik bár néhányan közülük szerettek talán, csak halottak voltak. Halottan születtek, és haláluk egy halott halála lesz. Mintha valaki áthevítené a testem a puszta tekintetével. Minél tovább néz, annál elviselhetetlenem, mintha ki akarna égetni egészen, mint egy nyers, nyers cserépedént a kemencében, hogy végre készen legyek, szilárduljon meg a forma, az ívek nyerjék el végső arányaikat, puszta tekintet, amely egyszerre mindenhonnan ér. A felhők között megnyíló résekből, a tó csillogásából, a föld milliárd pórusából, és annak a lánynak a szeméből, aki mellettem ült ezen az októberi délutánon a tópartján, ült mellettem és nem szólt, nem mondott semmit egyáltalán. És csak azt nézte bennem, amit még soha senki nem látott. Tényleg, mintha egy angyal elmondhatatlanul finom érintését érezni a vállamon, de mintha nem is a vállamat, hanem a vállamon át azt érintené meg bennem, aki az idők kezdete óta elhagyatva és megdermedve várta ezt az érintést. Ezt az ember formára vágott bazalt, tömböt az áttetsző újbegyek most végig simítják, az újbegyekből fény fakad fel, a sebekből fény ömlik ki a kőre. Nem a test, nem a teste, miközben a teste által, és a testén át láttam át. A teste volt az ablak, a testén át vezetett az út bele a testbe, és aztán át a testen, a legmélyebb sötétségig egészen. A nedvek és a zsigerek, a csontok és a hús egészen le, és aztán onnan fel, felfelé, és csak így és csak rajta keresztül a test mögé az angyalig. Abban a házban voltam otthon egész életemben, abban az idegen faházban, az idegen bútoraival és az idegen illatával, az idegen arcokkal a polcra kitett fényképeken. Az idegenség mindent átható jelenléte kellett a soha nem érzett otthonosságnak tapasztalásához, és ami mégsem volt az igazi otthon, mert a tested volt, volt az igazi otthon, a saját testemen át a testedbe hazatérni, mintha lehetne hazatérni, és mintha lehetne haza itt, ahol nem lehet. Györfi Ákos költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közösség A mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Ákos a költészetnek egy másik aspektusáról viszont még nem ejtettünk szót, ez pedig nem tudom, hogy mennyire függ össze a civil munkáddal, hivatásoddal, a szociális munkás státusszal. De vannak olyan versei, egészen radikális költeményei, amelyekben ezt a témát, a hajléktalanságot, ezt a fajta kivetettséget egészen közelről mutatott be egy beszélőn, egy bizonyos hajléktalanon, tény keresztül. Ez mennyire van egyfajta kontrasztban a te életedben, vagy a te költészetedbe, vagy ezek a mesterséges szétválasztások inkább ellenem mennek annak a poétikának, amit te gyakorolsz? Nem mennek ellene, Tehát, ennek az egésznek az a háttere, hogy én egy, én egy jó tíz évet eltöltöttem ezen a budapesti hajléktalanszálón, most már néhány hónapja nem dolgozom már. És az általad említett hajléktalant is onnan ismerem, erről a szállóról. Ő egyébként elhúnyt ezelőtt egy pár hónapra, úgyhogy, úgyhogy ez a mi dialógusunk ez, ez, ez, ez most itt átmenetileg véget ért. De én ezt a, én ezt a munkát a hajléktalanokkal... Nem úgy értem meg, mint ami radikálisan más, mint amit mondjuk egyébként íróilag művelek. Mindkét aspektusa az életemnek valahogyan a perifériához kapcsolódik. Tehát egyfelől a, egyfelől a periférián élő emberekkel való foglalkozás, mint, mint főállás, mint munka. Másfelől, meg hát íróilag is ez a... Fajta részben, természeti részben is tudom, ilyen emberi lét, ami mm -hmm. engem érdekel. És egy kicsit a műnemek határsávját is járó gyakorlatilag akkor, ugye mintha az egyiknek a perifériájából kezdődne a másiknak, ha nem is a centrum de egy, egy következő etapja. Tehát ez az eszé meg a vers megint csak. Olyan. És a napló például, ha még hozzátehetjük ezt a személyes egóműfajt is. Igen, igen, én... Én bennem ez úgy élt mindig, hogy ezek a műfajok, ezek a számomra nem voltak annyira távol egymástól igazából soha. Tehát a, az, amit mondjuk eszének hívhatunk, amikkel inkább az utóbbi években foglalkoztam, azok igazából ugyanabból az alapállásból íródnak, mint a versek, csak, -csak megpróbálják talán aprólékosabban megrágni ugyanazt, vagy megnézni innen is, onnan is, amonnan is. Tehát nem, nincs annyira besűrítve mint a esetében. Igen, igen, más teret járnak be, de közben már a legelső verseidbe is a megfigyelések és a reflexiók nagyon közel voltak egymáshoz, de már a korábbi verseknél tartunk, akkor most kérnélek meg, hogy olvasd fel a következő ciklusodat Versek 1998-ból címmel, majd utána újra zenét hallunk méghozzá, megint csak a te választásodba, a Slow Dive Star Rowing című számát. Versek 1998-ból ezek a versek egy, egy régi naplomból előkerült versek, amiket nemrég megtaláltam egy, egy álmolás közben, és picit hozzájuk nyúltam, de nem nagyon. Eső felhők mögötti fény, mozdulatlan pók, alma illat. Upillát sárga mezői, nyomaink lassan megtelnek vízzel, egy villám sújtotta töld élei, mintha valami távolodna tőlem el egyre messzebb, az utca végében vitorlák száradnak. Szülőszemen átvilágítónak. Pohár falára borhab, voltál -e egyáltalán? Két vödő ribizli erjed a lépcsőfordulóban. A kerítés árnyéka lassan rám csúszik. Megfagyott almák a kerti asztalon. ulóvered beleakadt a kilincsbe. Az ikrásodó méz ízével kezdődő napok. A dér még délutára sem olvat le a fűről. Látom, ahogy lehunt szemmel a folyóhoz beszélsz. Üres komp a partok között, nyelvem hidegen karistol a fogaidon. Gyűrűdön az oroszlán, hitapintom a régi sepp helyet, talpadat egy kagylóhasította a Dugrovnikban. Apám egy szlovén költőről elnevezett hajón utazott oda 40 évvel korábban. Fekete-fehér fényképes fiatal nőről, akinek soha nem fogom megtudni a nevét. A padlásszobában most mozdulatlanul áll a vastag cigarettafüst. A völgyben teherautó erőlködik, ez a rettenetesen lassú naplemente én vagyok. Sátrat vertem magamban, a forrás gödrében pikkelyesre száradt sár. Elloptam egy ladikot, sötét és hínáros volt a víz, aludtál, a bokád véres volt valamitől. A nyár utolsó napján érkezett meg a képeslapod, éjszakánként a távolodó üstököst figyeltem. Pókhálós kamra a gyarupadon, serös üvegekben a részke állíts. Kifakult kék kötény az ablak elé akasztva, csíkokban a fény a döngölt földön. Az a nyelén nagyapám tenyerének lenyomata. Narancsot eszem a kamra előtt, a héját is lerágom belülről, az árnyékban hófoltok, sílécek a sárban. Reggel egy sündésznót találtam a kút mellett. A, a tüskés bőre maradt csak, belül semmi. mintha mint, mint ha kikanalazta volna valami. Álmomban Két fejű birkákat láttam, sorban vágták le a fejüket vézna hófehér kezek, suhogtak a pengék, mintha egy hagytyú csapat szállna fel a vízről, aztán hegedűk kezdtek hullani a ködös téli égből. A, a, a, a kopott nyugágyon aludt, mellén nyitott könyv, ide-oda pörgette a lapjait, a szél. 12 nap volt hátra az életéből. fiákos költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Ákos, beszélhetünk az esetetben a versírásnak olyan módszeréről, rutinjáról, rituáléjáról, hogy általában ugyanolyan módon születnek a versek, pláne azzal, hogy említetted, hogy itt most egy nagyon régi füzetet nyitottál ki újra, és azt frissítetted egy kicsit? Hát uh, igazából ennek én rutinja az esetemben nincsen. Főleg azért nincs, mert már elég... Uh, Rég, rég nem írtam verset, illetve árnyalnám mert hogy az történt, hogy hosszú ideig nem írtam egyetem verseket, de legalább 6-7 évig szerintem, és az utóbbi egy-másfél évben indult ez be újra. Tehát már hát csak ezért sem, sem, sem, lehet én egyfajta ilyen rutinról beszélni. Mert hogy eszéket írtál az elmúlt években inkább, ugye? Inkább, igen, igen, igen. igen. És Itt mi a helyzet, te helyzet te a zenével? Vagy. Ezt most azzal az akcentussal is kérdezem, hogy te a horhos Együttesnek is oszlopos tagja vagy, vagy egy fontos fája, ha tetszik. Hogy az a, a zenei kreativitás és az irodalmi kreativitás mennyire hasonló számodra vagy nálad? Azt hiszem, hogy, hogy, hogy mind a kettő ugyanabból a forrásból építkezik, vagy él. Tehát a ez egy olyan zenekar, ha Hát azt mondani, hogy ez egy zenekar, mert egy rendhagyó módon működik, de alapvetően egy zenekar, ami, ami, ami mondjuk, hogy uh, úgy működik, vagy az volna a funkciója, vagy az értelme az egésznek, hogy megpróbál uh, itt, itt a tájban felelhető hangokból is építkezve, építeni olyan hang, hangtájakat, vagy hangképeket, amik valamilyen módon egyidéznek egy atmoszférát igazából. Az utolsó versed, amit ma fel, megkérlek, hogy olvass el fel, bocsánat, a hálat című, az is nagyon izgalmasan és erősen idéz meg egy atmoszférát, úgyhogy most erre kérnélek, hogy olvass fel az utolsó versedet. Mert nem az életed utolsó versed, de a mai adás utolsó versed. <gül> Reméljük, hogy nem az utolsó még egyelőre, de de hát, Isten tudja. Igen. A, a hála, hét kézzel értem a szart az eldugult csatornából. A gumikesztűm kiszakadt, éreztem, hogy a jéghideg barna lékon vékony erekben szivárok be alá. A nadrágom is átázott, mert csak térdelvet tudtam hozzáférni a csatorna nyíláshoz, nem terítettem magam alá semmit. Lassan körbevett a szar, ónos eső kopogott a tetőn, a szokásos kezdeti káromkodások után egyszer csak valami nyugalmon túli, és kikezdhetetlen elégedettség töltött el. Ott Pérdeltem a betanom, miközben már a pulóverem újjába csorgott a szarlé, és hátamra vékony nyékpáncilt növesztett az ónos eső. Soha biztosabban nem tudtam, hogy a helyemen vagyok, hogy a rám már az idő kezdetén kiszabott feladatot végzem el, amelyre más válaszom, mint a hála igazán nem lehet. a költővel a belső közlés mai adásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk el. Az előbb az ő választásában hallottuk a Cocktail Twins együttestől a Heaven or Las Vegas című számot. És most beszélgessünk egy kicsit Ákos a zenékről, amiket hoztál magaddal. Kíváncsi voltam, hogy hozol-e magyar előadókat, és úgy látom, illetve főleg hallom, hogy nem hoztál. Ennek van valami oka? Nincs semmi oka igazából, csak, csak ahogy így gondolkodtam, hogy mik volnának azok a zenék, amik itt hirtelen valamiféle keresztmetszetként adnának hozzá egy ilyen zenei hátszeret, akkor ezekre a dolgokra gondoltam, de nincsen mögött másféle szándék. Mm -hmm. Tehát hogy nem azért nincs magyar előadó, mert azokat én negligálnám az életemből de ha már ezt a keresztmetszetet említed, érdekes, mert tényleg kirajzolódott egy profil szerintem, és a dinamikus nyugalom az, ami nekem ezeket a számokat valahogy összeköti hogy van benne valami dinamika is, meg valami folyton ez nyugalom jó, is. Ez egy jó, jó, jó meglátás vagy észrevétel, igen. Ezek olyan zenekarok egyébként, hogy Amiket most így összeszedtem, ezek inkább az én életemben egy ilyen retrospektív jellegű, nem is tudom, összegzést adnak, mert ezeket a zenéket főleg vagy intenzívebben inkább a, az elmúlt húsz évben hallgattam, tehát hogy úgy inkább azt mondom, hogy a húszes éveim elején, uh -huh. tehát hogy ezek egyfajta ilyen, és ez egy késői kamaszkor, meg... vagy egy korai ifjúkor volt neked egyébként Mind, a 20-as éve kettő. Tehát így részben ez részben én uh -huh. mindig is nagy híve voltam az ezeknek a melankolikus hangulatú zenéknek és ezek ennek a műfajnak úgy az abszolút a gyöngyszemei azt hiszem. Valahogy azt képzel, hogy a Budapest szobvonaton vonalon fülhallgatóval hallgatod ezeket Nagyon a zenéket. Nagyon jól képzeled el, mert ez így, megtörtént. 527-szer körülbelül az életemben így van, ahogy mondod, igen. Ami megint csak egy arra válasz, hogy a repetitív dolgokhoz máshogy viszonyulsz mondjuk, mint mások talán. Tehát, hogy az ismétlésnek, meg a rut nem a rutinnak, ez nem egy jó szó, de hogy ennek van valami lehet valami misztikája, vagy valami ereje. Van, van, van, igen, mindenképp. És egyébként a a zenében is ez érdekel elsősorban, tehát hogy összerakni olyan lúpokat, amik önmagukba csavarodva ismétlik ugyanaz, de, de rétegezni is persze akkor ekközben ezeket a lúpokat, úgyhogy az az ugyanaz, az úgy ugyanaz, hogy igazából nem teljesen ugyanaz. De az atmoszférája igen. Mint amikor körbejárja az ember az erdőt mondjuk. mi a folyamat, igen, igen, igen, igen. Érdekes, hogy a csendből indultunk el ebbe a beszélgetésbe, és utána a zenéhez érkeztünk. Még az utolsó kérdésem, Ákos, hogy most visszatérsz a versíráshoz, vagy most is ebbe a két malomba őrölsz? Hát részben, ez részben az. Hát Egyfelől az van, hogy elkészültem nemrégig ennek kézirattal, ami viszont a meglepetésemre, vagy hát az én számomra is meglepetésként alapvetően az úgy néz ki, mint hogyha az egy verses kötet lenne az most a legutóbb, de emellett íródnak az eszék is, persze ugyanúgy továbbra is. Ez olyan, ami jutott a szovjet vicc, hogy az asztalgyárban dolgozik az ember, de mindig gép jön ki valahogy a kezei közül, hogy te is így voltál ezzel a verses kötet. Így, így, így, igen, mert egyébként ebben az volt az öröm a számomra is igazából, hogy én már egy ideje azt gondoltam, hogy már nem nem írok már verseket, és akkor... Nagy örömmel érzékeltem azt, hogy elkezdtem a versenyt. Akkor további ilyen meglepetéseket kívánok Ákos nekem, pedig nagy öröm volt veled beszélgetni így az év végén, és el is érkeztünk a mai köszönöm adásunk végéhez. Vendégünknek, Györfi Ákosnak köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta a versét, és megmutatta a számára meghatározó zenéket is. Ha csak telefonon tudtunk is beszélgetni a vírus helyzetéről, az elővigyázatosságra való tekintettel így is lett egy közvetlenség. Úgyhogy Ákos, köszönöm még egyszer, és Szervus. Én is köszönöm. A jövő héten Marton Éva várja önöket, a Petri Dördi idei győztesével, Szemeti orsójával, valamint Horváth Julianna és Valc Péter fogja felolvasni a második és a harmadik helyezést elérő Vados Anna és Loker Dávid egy, -egy versét is. Én most eddig is megköszönöm a figyelmüket és a hangmérnök Csorba László nevében is búcsúzom. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. BELSŐ KÖZLÉS